Земно уклонилися один одному. Це Ганна покійного кума Петра, син Микита. Поклопочися ж, про що треба, щоб нам чимсь привітати гостя. Ганна вже чула від Прісі про Микиту, і з її оповідань зрозуміла, що козак дівчині до вподоби. Проте чоловікові вона не говорила про Микитине незалицяння, бо боялася, щоб той не заборонив Прісі ходити до річки. Побачивши тепер Микиту у хаті, Ганна дуже зраділа, що здійснюється прісини бажання. І коли воно те сталося? промовила Ганна, дивлячись на козака. Чи давно ти, сину, бігав з хлопцями повз нашу хату без штанців, а тепер дивись, який вравий став та показний. Хитаючи головою, жінка пішла до пекарні, і, зустрівшись у сінях з дочкою, наказали їй принести з льоху меду та тернівки. Поки Ганна й прісяклопоталися, щоб чемно привітати гостя, козаки розбалакалися, і оповідання Микити про його пригоди й десятирічне поневіряння без захисту та про бідування в степах, про безвіддя і безхліб'я глибоко зворушили душу старого козака. Бо і він у свій час чимало зазнав того лиха. Наприкінці Микита розказав, як то тяжко було йому повертатись до рідного міста, не здійснивши своїх бажань, не переможцем, повернувши свої козацькі права, а з поклонами, випрошуючи панської ласки. І на Січі так, додав він, всі неначе занепали духом після двадцяти років тяжкої боротьби з ляхами. Проте я думаю, що це так тільки до якогось часу. Полум'я вщухло, але багаття жевриться. І як тільки подихне вітер, знайдеться певна, досвідчена військових справах людина, що подасть гасло встати знову за свої стародавні, стоптані ворогом права, та й знову прокинуться всі й підуть битися ще завзятіше, ніж досі. Під ту хвилину в світлицю війшла рум'яна з хвилюванням, мов маків, цвіт пріся, і, вклонившись гостеві, почала застеляти стіл чистим настільником. «Оце моя дочка пріся», – сказав цимбалюк. «Єдина вона в мене, а проте, не вихвалюючись, скажу, поштива її слухняна дитина». Засоромлена пріся вибігла з хати, а Микита –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 Мати такого зятя, щоб пішов до нього в прийми, а не завіз би його у кохану дитину, Бог знає куди. Що ж до присінної матері, то вона бажала тільки того, чого хотіла доня та на що була воля чоловіка. Таким чином, за півгодини, Микита дістав згоду присідних батьків, щоб прислати старостів. Поки про все тепер перебалакали, на столі вже стояв срібний баклажок з горілкою та кухоль з медом, а навколо виглядали з полумисків ковбаси, сало, пряжені печериці, печена курка та гарячі вареники. «Ну, гостю дорогий, – сказав Цимбалюк, вставши з лави, – тепер просимо з нами хліба, солі з'їсти, та дай Боже, щоб і до віку нам усім до одного столу сідати та разом святий хліб уживати. А з тим він повернувся до образів, голосно проказав «Отче наш» і, поклонившись так, щоб правою рукою дістав до долівки, сів до столу, посадивши гостя поруч себе. А з того дня почалося, як казала пріся, її щастячко. Микита, як годилося по звичаю, прислав до неї старостів з хлібом, а після того приходив щодня. Данилові він допомагав біля коней та волів, а з Ганною поровся на городі, підсапував капусту, копав бараболю, та й багато ще девчому помагав. Після десяти років степового бурлацького життя праця біля хазяйства здавалася Микиті любимим відпочинком. А він сам щодня вишукував, чи нема чого зробити в хазяйстві. Цимбалюк був дуже задоволений свого майбутнього зятя. Що ж до Ганни, то нема чого й казати. Вона щодня вихвалялася сусідкам, якого її дотці Бог дає доброго, гречного та упадливого до роботи молодого. Нема чого й говорити, що Микита найчастіше знаходив у чому допомагати Прісі. Піде було вона до Росі займати до двору качок та гусей, а Микита де й візьметься. Виріже було Довжелезну лозину або очеретину Та й полохи птичину з річки Побіжить, прися до Льоху А Микита вже й там допомагає їй Глечики з молоком становити А сам жартує з дівчиною та цілує її Ввечері ж було, як почне смаркатись Ідуть закохані на леваду Що поруч із цимболіковим садом Простяглася аж до росі Зелена була та левада Мов килим та ще й рясно квітками укрита. Як гляне на неї Пріся, то так любо здається їй на ливаді, мов у раю. Край ливади над Росю під вербами часто збиралися хлопці та дівчата співати пісень. От і Пріся з Микитою пристануть було до гурту, теж співають. Пріся щаслива та жвава, над усіх красувалася. А подруги так і липли до неї, та обнімаючи і пустуючи все про щось нишком розпитували. Вже й розійдуться було дівчата й хлопці, а молодятам все нема охоти йти до хати. Підуть було в садочок, сядуть під гіллястою яблуною, та й говорять не наговоряться. Зірки з високого неба дивляться на них, усміхаються. Місяць крізь віти яблун цілує їх своїм срібним промінням, а соловейко виспівє про кохання. Та Микиті й Присі і не треба було того співу. Вони обнімуться, пригорнуться одне до одного, та й самі співають про кохання, бо й саме життя їхнє було піснею кохання. Отак От воно велося до покрови. А тоді й до церкви пішла Прися та нарушник, ставши, взяла з Микитою чесний шлюб.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 Після весілля оселилася Пріся за своїм молодим у малій світлиці, яку ще зарані вона прибрала і причепурила для свого гніздечка. Гарно та любо було у тому гніздечку. Стіни та стеля були білі, мов сніг, по стінах та над вікнами красувалися мережені та гаптовані сріблом рушники,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 розгорнувши білі крильця. Під образами, простягнувшись до причілкового вікна, стояв стіл, застелений добрим настільником, а попід стінами скрізь стояли широкі лави, позакривані різнокольоровими килимами. У другому од образів кутку стояло ліжко з гарною постелею і подушками, що його Данило ще торік купив для дочків одного шляхтича у Каневі. У ногах же ліжка, стояла велика розмальована скриня, повна всякого добра. Все у світлиці було різнокольорове, привабливе й веселе, і тільки розвішена по стінах Микитина зброя виявляла, що у цьому гніздечку жила не сама молода жінка, а ще й козак, і її чоловік. Пріся була безмірно щаслива що дістала собі подружжя до любові, та ще такого красуня, що другого такого у всьому корсуні не було. Ще й з того раділа, що не знатиме свикрухи і не покине свого улюбленого садочка і ливади, Викита ж радів на свою молоденьку, моторну і ласкаву дружину і спочивав душею після довголітнього тяжкого поневіряння і небезпеки». Батько й мати прісині теж були дуже щасливі щастям дитини і дуже часто гостювали в її захисній світлиці. У такому щасливому житті минула вся зима і почалася весна. У місяці березолі до цимболіків прибув з Черкас з війська син їхній, Василь, реєстровий козак. Василь був ще зовсім молодий хлопець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 Проте радість побачення скоро минулася, бо звістки, що їх привіз Василь, дуже всіх схвилювали. Молодий козак розказав, що старший реєстрових козаків барабаш оповістив по війську, неначе ще грена втік на Запорозьку Січ сотник Хмельницький, маючи на мислі знову підняти запорожців та поспільство до повстання, так щоб не дати Хмельницькому вийти в Україну а зразу накрити його мокрим рядном, як тільки він вийде з порогів, коронний гетьман Потоцький наказує Барабашеві плести з реєстровими козаками з Черкас Дніпром на човнах і впіймати Хмельницького, де буде зручніше. Та оце, сказав Василь наприкінці, мене відпущено тільки на два тижні, щоб зібратись до походу, коли вже ж крига на Дніпрі перейде» то і ми рушимо в похід. На оповідання Василя першого обізвалася його мати. «Що ж то вас ганятимуть за всяким, хто втече на Запорожжя? Туди щодня тікають всякі люди, і козаки, і сотники. Хто посвариться з паном, то і тікає туди. Та хіба за всіма ганятись? Вані стара звався Цимбалюк Хмельницький неабихто».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 Вже і тепер запрягають людей в панські ридвани замість коней. Хмільно розумна голова, він як візьметься, то наварить ляхам доброго пива. Уп'ються так, що й залються. Слухаючи, що говорив чоловік, прися зблідла, мов Крейда. Проживши з Микитою півроку, вона вже добре розпізнала його і передчувала, що як тільки справді почнеться повстання на ляхів, та Микита покине її і піде знову битися з ними, як бився десять років до того. «Невже справді буде війна, Василю?» – спитала вона брата тремтячим голосом. «Та ти прісі не вважай на те, що говорить твій чоловік», – відповів брат. «Ми зловимо Хмельницько, як курку, та на тому й край буде». «Підожди, хлопче, не хапайся», – суворо здвинувши бровами, сказав старий цимбалюк.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 Не знав через те, що Цимбалюк боявся виявити свої нові міркування і найдужче ховався з ними от сина, опасаючись, щоб той через свої молоді літа та необережність якось не вскочив в біду. А Василь жив ще давнішими думками свого батька. Його останні слова були для молодого козака цілком несподіваними. Ви, тату, давніше не так ставилися до тих, хто піднімав шаблю на короля, сказав він. Було колись, минулося. Колись поляки і нам, українцям, давали жити, а тепер вони завзялися, щоб нас не було, а були самі ляхи-католики. От скажи, сину, багато у вас по полках старшини з козаків, по два сотники та по одному совулові на полк, тільки усього, останні ж усі з польської шляхти. То тобо й є,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 Так того зараз наставляють хорунжим, а далі й сотником. Чи не пекельні ж ото заходи ляхів? скрикнув цимбалюк, ударивши кулаком по столі. Чи не правду ж я кажу, що вони мають на думці знищити козацтво? А я бачив це ще десять років до цього, сказав Галаган. На мій погляд, так Лейстровики тепер уже не козаки. І ти, Василю, вже не козак, а польський драгун, та й годі. Анна слухала й сама собі не вірила. «Що таке чує от чоловіка? Нехай би вже говорив, так зять!» – думала вона. «Інші молодий, да то того ж відомий, зайди голова!» А ж ні, Данило перший почав таку розмову. Стара жінка довго не наважувалася устряти в розмову козаків, але страх за сина, що й досі уявлявся їй малою дитиною, переміг її покірливість до чоловіка, і вона сказала чи твоя глуха вже стала та не дочуваю, чи дурна та не так розуміє те, що люди говорять, а тільки здається мені, що батько підбурює рідного сина до бунту. Чи не схотілося тобі, Данили, під старість слід позбутися батьківщини, як позбувся Микита, та піти з торбою? «Мовчи, стара!» – остро звався Цимбалюк. «Твоє діло біля пічки, вечерю от скоріше споряджай». «Ні, не мовчатиму, – рішуче відповіла Ганна. – У всьому тобі скоряюсь, а сина не дам спонтеличити. Побійся, Бога! Воно ж молоде та нерозумне, чи довго ж йому скочити катові до рук?» «Годі, бо годі! – сказав старий козак уже м'якше. – До ката ще далеко. – Чув, нагадала, бодай тому не діждати і бачити мого сина».